del kommer till nyheter från Israel och den här gången sitter jag nere i Israel. Jag heter Dan Johansson och jag befinner mig just nu nere i Eilat vid den här underbara badorten vid Akaviken eller Röda havet som hela den här omgivningen kallas för Jag är på väg med en grupp från Shalom Tours. Vi har varit i Kairo och vi följer i Mose fotspår. Vi har varit och tittat på pyramiderna. Vi har varit på museet i Kairo, det är Egyptiska museet. Jag sett den här fantastiska stenen alltså som ledde till att man äntligen började kunna läsa hieroglyferna. Man hittade alltså på 1800-talet en sten där det fanns tre olika språk på den här stenen bland annat hieroglyfer och så fanns det grekiska, samma text på grekiska och det här blev ju nyckeln till att man plötsligt ord för ord kunde tyda hieroglyferna och det öppnade ju plötsligt alla världens tillgångar vad det gäller pappersdokument allting ifrån faraonas tid blev det nu möjligt att läsa. För det har varit väldigt intressant. När vi i Egypten vid pyramiderna där var det väldigt varmt. Vi hade mellan 33 och 35 grader i skuggan så att eh, det har varit en flaskor med sig i händerna och i byxfickorna överallt för att eh, dricka ifatt allt det som dunstar ut. Änna kvällarna så skulle vi segla på Nilen. Vi brukar alltid göra det med de här grupperna i så kallade falukas. Det är sen segelbåtar med stora trekantiga segel som har använts sen faraos tid. Och vi kom ner i hade bokat två såna här segelbåtar eftersom vi är närmare 45 stycken i gruppen så behövde vi två båtar Och när vi kom ner så sa de: "Tu är, det går inte. Det blåser ingenting. Det är alldeles vindstilla. Det är så varmt ute så att det finns ingen vind överhuvudtaget." Och eh vi får ställa in där, ja, men det kan vi inte göra. Vi är ju envisa vid sönskar. Det här ska vi greja på Nois. Och efter mycket förhandlande så fick de oss fram med motorbåt vi kopplade en motorbåt framför oss och så drog de oss ut och så låg vi och käckade runt på Nilen dragnaven motorbåtar men alla fick komma ut och åka farloka på Nilen Det blev lite provisoriskt men en omröstning i gruppen sa att nej men det köper vi vi måste ut och segla på Nilen och se alla skysgraperna och hotell och allting på kvällen och natten här hur det lyser Gruppen har också varit uppe på Sina i Berg. Med mycket möda och stort besvär och med hjälp av kameler för en del så har man tagit sig upp på Sina i Berg och ner också. Och en del går ju då med lite ömmande knän och sådär men ingen är skadad tack och lov utan alla kom ner helskinnade och nu ligger så sagt två dygn här i Elat för att eh, vila upp oss och få tillbaka muskelstyrkan innan vi på lördag morgon då är det shabbat här tidig sabbat morgon tar vi oss över till Jordanien men det den delen av resan sen får jag väl berätta om lite längre fram vart exakt vi förflyttar oss på resan Allting har gått bra, bussen har fungerat bra, chaufför, guider, allting har varit bra. Men nyligen så höllde på att gå snäppt i en annan buss, men det var inga turister, det var israeler. Nu är det israelerna här nere i södra Israel. De åker gärna ner till Egypten till Taba och Sharm el Sheikh och de har mode och fina badplatser och en sån buss var på väg ner runt Taba till Sharm el Sheikh fullmäsige eller skatterister och så var det naturligtvis terrorister då som hade satt sig för att spränga en sån här buss och juf snir en bomb vid en vägen bussen kom men eh, mekanismen fungerade inte så att ingen märkte någonting att man precis hade kört förbi en sån här ett, ett terrordåd <hör> Och ja, tyvärr är det så, det finns människor här i världen som hatar judar mer än någon annan och så försöker de att ställa till sånt här. Eller sen nyheter här i tidningen Shalom också. Det har varit en tragisk dödsolycka. Han är en 15-årig flicka som dog på en spritfest och det här är en sensation. Det är väldigt ovanligt. Att något sådant händer. Och eh, Israels president, Simon Peres, han sa vid ett eh, uttalande och för Haja Rock så säger han så här till Isels ungdom Jag ber er allvarligt att helt avstå från alkohol som kan leda till livslånga problem som inget positivt ger och som ofta leder till fara för er och era vänner Ni är vårt lands ungdom ni är vår värdefullaste tillgång var rädda om er <hör> Och då är det fint skulle i en sens kängdomen få höra eh sin president eller statsminister göra ett sånt uttalande. Jag läste en annan väldigt intressant sak i Shalom också. Det är en TV-intervju med den israeliska Mellanösternexperten Mordechai Keidar den sändes live via den arabiska nyhetssändaren Al Jazeera från Qatar och det var 50 miljoner människor som tittade här och det väckte ett oerhört uppseende den här intervjun alltså en jude som uttalar sig i arabisk tv kedär han otvetydigt förklarade att Jerusalem inte är omnämnd i koranen en enda gång den arabiska reportern Jamal Riyan, han öppnade samtalet med att påpeka att Israel inte vill stoppa bostadsbyggandet i Jerusalem. Kommer detta att innebära att sista spiken slås i kistan i fredssamtalen, frågade journalisten sin israeliska gäst. Och han svarar, jag förstår inte vad frågan gäller för någonting. Varför skulle Israel överhuvudtaget be någon om ett tillstånd att bygga i Jerusalem som sedan mer än 3000 år är det judiska huvudstaden? Vi bodde i den här staden när era förfäder fortfarande drack vin begrader sina döttrar levande och tillfad avgudar en arabisk reporter, han reglerade förfärad och detta är historiskt visligen korrekta påpekande, men han gav inte upp. Han sa åt Osiris istället tal om vad koranen säger. Ni måste ta hänsyn till arabernas livens känslor, förklarade journalisten. Och då svarade Kira att det är så faktiskt att Jerusalem nämns inte en enda gång i koranen. Och när jag var nere i Egypten nu så köpte jag tinjen The Egyptian Gazette. En egyptisk tidning alltså. Och där tar de upp ett liknande tema på ledarsidan. De talar om allt som kulturell bojkott av Israel. Den sätts nu på sin pro. Alltså det har varit ett mycket kontroversiellt möte mellan den israeliska ambassadören i Egypten och en chefredaktör på tidningen Eldom i Kroatien. Och den chefredaktören och tidningen nu är utsatta alltså för disciplinära åtgärder utav hela tidningsgivarbranschen här att man överhuvudtaget kallar in en sån som ambassadören då Shalom Cohen Till sitt eh, huvudkvartär och eh, tvingas ställs nu till ansvar eller till svars för att man har eh, brytit emot någon eh, någon, någon bojkott att säga. Och nu vaknar ju resten utav kulturkultureliten till liv och eh, vi behöver verkligen eh, sitta ner nu och stanna upp och ta reda på sig man till alla i utens eh, kulturella cirklar det behöver ta reda på vad står vi egentligen i konflikten med Israel? Det är ju faktiskt så att vi i Egypten har slutet ett fredsavtal med Israel för 30 år sen och det fungerar hela tiden och ändå har vi inte tagit ställning till hur vi ska stå. För jag har en en artikel här ifrån The Egyptian Gazette ...där man tar upp de här frågorna. Jag läser också i samma tidning hur man tar upp styrkeförhållandet mellan Fatah och Hamas. Och det visar sig att Fatah då är oerhört mycket starkare... ...de har ungefär 40 procent av det palestinska folket bakom sig... ...men att Hamas bara har 18,7 procent utav folket bakom sig. Så att det är de starkare däremot så president Abbas får väldigt dålig poäng så att säga för sitt agerande i olika frågor och jag har en en skemt teckning kan man säga en ironisk teckning i samma tidning och då ser jag den är minatan dao han står där med en cigarr i handen en mössa på huvudet och med en judisk stjärna han står i tjusiga kläder och det regnar och paraplyet som hålls över honom där han står i, i Delfina vädret liksom det hålls ut av Abbas Palestinas president Mahmud Abbas. Och så heter det just det att den palestinska myndigheten det är den som skyddar Israel. Och det är klart det måste ju svida väldigt eh, i skinnet föran rabber att läsa det. Kort innan jag åkte så återinvigde man det judiska gravkapellet i Malmö det hade brunn satt eld på i en en genom en brandbond man hade hittat burkar som det stod cyklon B alltså giftet som används i koncentrationslägret och en massa annat men genom en renovering nu så har det återinträtts och det var vår egen minister som var är det och Tobias Bildström som var nere och talade vid den här återinvigningen efter det attentatet. Jag läser också att ett pressmeddelande socialdemokratiska Israel vänner har valt sin första styrelse. Det här är alltså socialdemokrater runt om i landet som går samman nu och bildar en Israel vänner förening för att för rätt fokus för att få fram fakta i frågan om Israel och det här är ju en glädjande företeelse. Här är ju många ledare i olika arbetarkommuner runt om i landet. Här är styrrelseledarmöter, här är ordförande för socialdemokraterna i Simrishamn till exempel, här i Umeå, här i Rinkeby, Norrköping som det där och vad de heter runt om i landet och det är Anita Gradin tidigare EU-kommissionär som går i spetsen för att eh, dra igång den här föreningen som man upplever måste finnas för att väga upp i debatten och det är ju så att socialdemokraterna har ju också politiska kollegor i Israel och därför måste man liksom veta vad står vi i det här och det är underbart roligt att det 빌las en sån förening för att eh så att säga visa var man står i de här frågorna. Ja, det var lite nyheter från Israel. Jag ska gå ner och bada nu. Det är en klarblå himmel. Jag ser alla fartygen ligger i Akabas hamn på andra sidan vattnet. Och jag skulle gissa, jag har airconditionen på i rummet men jag skulle gissa att det är en 30-35 grader i skuggan ungefär. Så jag hälsar till er alla kära vänner som lyssnar till ni jag heter från Israel. Jag hälsar till min kära hustru också som jag vet idag när jag spelar in det här och flyger upp till Stockholm för att hälsa på vårt barnbarn eller ett av dem. Men till er alla säger jag Charlon och le hitåt